Так між собою вони розмову провадили щиро, стоячи в темній оселі Аїда в глибинах підземних. Ті ж за Одісеєм, вийшовши з міста, прийшли незабаром в сад до Лаерта, оброблений гарно, колись то придбавши, сам Лаерт пильнував його, трудячись у ньому старанно. Дім там стояв, а навкруг оббігала його прибудова, де спочивають челядники, їжу їдять і ночують, слуги, що всяку виконувать мусять хазяйську роботу. Там же й стара Сікелійка жила, що дбайливо стареньким опікувалась лаертом в полях цих далеко від міста. Словом таким. Одісей до слуг і до сина звернувся. Разом заходьте тепер у добре збудований дім цей і на обід заколіть швиденько свиню, найкращу. Випробу я ученю у нашого батька тим часом. Чи впізнає мене він на власні, побачивши очі, чи не впізнати йому по такій мене довгій розлуці? Так говорив він і дав бойову служникам своїм зброю. Бистро у дім вони після того війшли. Одісей же вийшов у сад нагоплідний, щоб батька на випробу взяти. Та не знайшов він ні долія, сад обійшовши простори, ні служників, ні синів його. Всі повиходили з саду віття тернове збирати, щоб плотом увесь виноградник обгородить, Де шукать їм, показував долій старенький. Лиш свого батька знайшов у саду, Доглянуть їм добре, кущ обгортав він. Латаний весь і брудний був на ньому, Драний, нужденний хітон, На голінках із бичої шкури Латані мав на голінники, щоб від ряпин захищатись, мав на руках рукавиці від тернів, а зверху козиний на голові мав каптурок, що збільшував вигляд злиденний. Глянув на батька, незламний, в біді одісей, бо освітлий, як його старість зігнула, як гриз його смуток сердечний, став під високою грушею, і слізьми гіркими умився. Потім у серці своєму і в мислях почав розважати кинутись прямо до батька, обнять, цілувати і відразу все розказати, як прийшов він, як в рідну вернувся вітчизну, чи розпитати самому і випробу спершу вчинити. Поміркував. І ось що він визнав тоді за найкраще – випробу спершу вчинить у жартливо-колючій розмові. З наміром цим до батька пішов одісей богосвітлий. Той же окопував кущ тоді, голову низько схиливши. Отже, до нього наблизившись, син ясночолий промовив, Саду свого доглядати, мій старці, тобі не бракує вміння. Великих старань ти доклав тут, і жодна рослина, ні виноград, ні оливка, ні груша, ні грядки городні, ані смоковниця тут без твого не росте піклування. Все ж тобі інше, скажу я, лиш серцем своїм не гнівися. Доброго догляду сам ти не маєш. Сумна тобі старість випала тут. Увесь ти в бруді, у жалюгіднім лахмітті. Не за неробство, бо твій, господар про тебе не дбає, І рабського в тебе нічого нема. Лиш побачити варто вигляди постить твою. Скоріш, на державця ти схожий. Схожий ти справді на нього. Якби лиш помився, наївся і ліг у постелю м'яку, як людині старій, подобає. Отже всю правду мені розкажи і повідай одверто, чий ти слуга, чи його ти саду отут доглядаєш, щиро, не криюшись, все, розкажи, щоб знав я напевно. Справді, вітаку оце прибули ми. Як мовив сьогодні хтось із тутешніх людей, що стрівся мені на дорозі. Був він не дуже привітний, не мав ні терпіння докладно відповідати, ні слів моїх слухать, коли розпитати, хотів я про друга свого, чи існує він десь, чи живий ще, чи вже досі помер і домує в оселі Аїда.